Я поклала сумку, зняла капелюха і сказала рішуче «Доркас, ходімо до гаража!» На швидкоруч я скомпонувала сяку таку натуру і сказала «А тепер, Доркас, я вчитиму тебе малювати!» Мій задум був простий, хоч і не зовсім чесний. Хоч мавпи і раніше нерідко розмальовували фарбами полотно, та жодна з них не створила справжнього, композиційно правильно побудованого твору. Я була впевнена, що Доркас не буде винятком, однак не обов'язково ж усім розповідати, що вона працювала під моїм керівництвом. Мушу зізнатися, я дещо розчарувалася. Хоча Доркас досить швидко вхопила суть задуму і зрозуміла призначення пензля та палітри, Проте її виконавська майстерність виявилася, м'яко кажучи, посередньою. Вона ніяк не могла вирішити, якою рукою малювати, і без кінця перекладала пензля туди-сюди. Тому мені довелося майже все намалювати самій, а Доркас наклала на полотно лише декілька мазків. Все ж навряд чи можна було сподіватися, що за пару уроків вона сягне висот майстерності. Та це й не мало жодного значення. Якщо Доркас не виправдає сподівань, мені доведеться зізнатися, що я дещо перебільшувала, коли підтверджувала її авторство. Я не поспішала. У таких справах не можна діяти похапцем. За пару місяців з'явилося близько десятка полотен школи Доркас на старанно обрані теми. Тут були пейзажі з лагуною і з нашим будинком, полотно на тему вражень від нічного запуску космічного корабля, все як спалах яскравого світла, пейзаж із риболовлею, пальмовий гай, цілком банальні речі, які проте не викликають підозру. Я не думала, що Доркас, перш ніж у нас з'явитися, пізнавала навколишній світ за стінами лабораторій, в яких їх вирощували та виховували Найкращі з цих полотен, а деякі дійсно були чогось варті, я мушу це визнати Найкращі з цих полотен я повісила вдома у найпомітніших місцях І я досягла своєї мети на зміну захопленим запитанням чулися вигуки здивування. Не може бути, коли я скромно заперечувала свою участь у цій роботі. Не обійшлося і без скептиків, однак я швидко їх укоськала, дозволивши кільком найближчим своїм друзям глянути на Доркас під час роботи. Я також роздала декілька... Вдалих малюнків, вдаючи, що вважаю їх не більше, ніж курйози, хоча й трішки ревною. «Я найняла Доркас, аби вона працювала на мене, а не для музею сучасного мистецтва», – сказала я, ніби розсердившись у запалі. «Я була страшенно обережна і стежила, аби не проводити жодних паралелей між картинами Доркас та Крістіни». Цьому можна було покластися на наших спільних друзів. Вони все донесли і все рознесли. Коли Крістіна завітала до мене нібито обговорити нашу суперечку між двома розумними істотами, я зрозуміла, що вона так і ковтнула гачок. Тому я... Елегантно капітулювала, коли ми чаювали у вітальні під одним із найвиразніших полотен Доркас. Там було зображено повний місяць, що сходив над лагуною. Усе холодне, блакитне і таємниче. Я дуже пишалася цією роботою. Крістіна і словом не прохопилася ні про картину, ні про Доркас. Однак по її очах я зрозуміла все. Наступного тижня вона без зайвого шуму відмінила заплановану виставку своїх робіт. Азартні гравці кажуть, що треба вміти гарно, красиво вийти з гри. Мені слід було б знати, що Крістіна просто так не залишить поля бою. Сьогодні чи завтра вона піде у контрнаступ. Вона обрала для цього дуже слушний момент. Діти були у школі, бабуся пішла в гості, а я подалася до торгового центру на іншому кінці острова. За півгодини я повернулась додому і побачила на узбіччі її машину. Тієї ж миті я зрозуміла, що сталося лихо. Єдина надія була на те, що я прибула вчасно. Проте варто було мені переступити поріг Я зрозуміла, що запізнилась В домі панувала абсолютна тиша Жодних ознак життя З поганими перечуттями Я прокралася навшпиньки через вітальню їдальню кухню І вийшла на задній двір Двері гаража були відчинені. Це була мить гіркої істини. Вивільнившись з під мого впливу, Доркас виробила нарешті свій особистий стиль. Вона малювала швидко і впевнено. Проте зовсім не так, як я старанно навчала її. А що ж стосується теми, я була. Глибоко ображена, коли побачила карикатуру, яку з неприхованою насолодою розглядала Крістіна. І після всього, що я зробила для Доркас, це можна було розцінити як нахабна невдячність. Звичайно, тепер я знаю, Доркас зробила це не навмисне, а з метою самовияву. Психологи і критики, які склали цю безглузду програму її персональної виставки у музеї Гугенгейма, відзначають портрети Доркас, проливають світло на стосунки людей та тварин, а також вперше дозволяють подивитися на рід людський під іншим кутом зору. Проте не лише сюжет картини вивів мене з рівноваги. Не давала спокою думка, що я марно витрачала час, працюючи над її технікою та манерою письма. Адже вона нехтувала усіми моїми порадами. Вона нерухомо сиділа перед Мольбертом, схрестивши свої руки на грудях. Навіть тоді, на початку її самостійного творчого шляху, було до болю очевидно, у кожній із спритних ніг Доркас незрівнянно більше таланту, аніж у мене в обох руках. Дякую за те, що прослухали дане оповідання. Вподобайте це відео, підпишіться на канал, розповсюдьте інформацію про нього у соціальних мережах, а також напишіть декілька коментарів. Для вас діє телеграм-канал студії «Калідор». Ви можете підтримати мене фінансово або скористатися функцією спонсорства на Ютубі. Давайте ж будемо українізувати цей світ разом! Почуємось в наступному творі. Звичайно ж, тут, на Калідорі.